وهي اسم و قرم دا اعتبار دا مفضل اقسام يو اسم دي او بالكالي او بالكالي دیم مقام کی یوسو الفاست ی یسم درم او سلورم قسیمہ سباب دی وہنکہ حصل ووحتي ی وتي یاع ډروا دا کول په ووحت کې او تقسیم زنم د دي حاصل شي پزمو کاولو دا هر یو قید سره قسم علا قسم 11 تقسیم په استرای کې 7 زم فود یو امر مشترک د فار زده چې حاصل شي ولودا هر یو قسم علا هدا قسم میرے دغه قسم میرے شي قسم میرے شي امر مست قسم میرے مشترک قسم میرے کې څه ته امر مشترک او قسم میرے کې امر مست نصرہ بلتا نسبت سرا بلتا او مقسم امر امر مشترک دا داس شي د افغانستان د پیدای کی ستر چې قید تعبد اقلام شي قید د عقلال زم شي نحربته جو هر غیر مستحیل نه کاراو او د سراد استقلال او د سراد استقلال او د اقتران یو جو... نه بلکې سمته جوړ شي چې له د استقلال او د عدم اقترافت او د عدم اعلان ورسره زمکړې شو نو یو قسمه جوړ شو چې هغه اسم دی اغه سره څه خبر مانی پوه نه شیداس؟ اصلا پوه نه شې. ته پوهې شوې؟ خای مقسم او د اقسام کې نسبت عموم خصوص مطلق دی. او دمو کې نسبت عموم خصوص مطلق چې مقصم په باندې تاسو کلیتور باندې د دقیقو حمل کیږي مقصم په کلیتور باندې په خپل ټولو اقسام باندې او دا سویر شي کې اسم کلمه ده حاله کلمه ده حرف کلمه ده تحصیل دا چې سم د اعم مطلق ده اعم او اقصا <اهم> <بطل> ما بټ مابین د <دا> قسمه نو کې د تباين نه دا تسمینو په ما بینه کې نسبته دا نسبت د تمایوندې شنو کنه نسبت د څه ته باندې عربی نحمل کی اسم په فعل باندې نحمل کیږي نسب په حرف باندې نحمل کیږي تده مقاز واردېږي زمير دائر شي زمير دائر شي مابین د مرجی او د خبر کې کله زمير دا ارشي په مابین د مرجی او د رعایت او لاوی د خبر ورو لاوی د اسمون و فعل پرزيباندې جواب دادې زمير د دا مفهم او د دې لپاره خبر حفظ دې زمي. دا زمير احیا زمير دادا او دې دا دا خبر اغا حفظ اني اون پيامي ستي حسرتن فيها دا کلمہ منقسم ده په اقاو کې او منحصر ده په دې دری واړو په ورته کانا نو سوال دا د کلا هياره خبر منقسم نه اسم او فعل او حرف اول مرفوع دي دا به جا جاده د دو دا دا خبر دی او د هر ای واره مفتده محزووفه دا هر واحد به خبر دی او مفت محضوفه د هدوه اسممون وه پو که نه سوال وارږي چې داه ذمیر دا, دا به خالی راجی که کا یا بحی کې مفہوم تا هي زمیر با راجی او یا هي زمیر راجی کې مفہوم تا که هي زمیر راجی کا نو متماضا د یو دم کې خو مطابقت صحیح دی راجی زه که زمیرم مانس لیکن تقسیم نسئی کی تقسیم زکہ تقسیم کلیمیہ کی نشائی کیم کی تیم د مضمون کی تقسیم دلا په نو او که یہ ذمیر راجے کہ همتا نمتا ن تقسیم خو سئی کی تقسیم تقسیم بسئی شی هم مطابقت ناراضی مابین دراجی او د مرج کی مطابقت ناراضی کار نه هیه زمیر څه شي دا انسان زمیر ته او تقسیم بار د مفهم سره دی ته او تقسیم په اعتبار د مفهم باندې نو اس مطابقه او تمرځي کې او تقسیمم بسنه